ambaye anamrisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ambaye afikisha maamrisho haya ni Mtume صلى الله Mtume صلى الله عليه akikataza au akiamrisha si kuwa ibtidaa kwa ndiye mwenye kukataza ndiye mwenye la bali ni mfikishaji wa makatazo na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni muballigh huja katika baadhi ya nusus au maelezo aiyo kuwa amara nabi nahan nabi yake si kuwa ndiye mwenye kuamrisha au ndiye mwenye kukataza la bali balagha al amefikisha makatazo amefikisha maamrisho ni mfikishaji mwenye kukataza mwenye kukataza ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuhalalisha na mwenye kuharamisha ni Allah subhanu wa ta'ala na mtume na umma wake ni wenye kufikisha na kunasihiana namna wazasikia kauli Naha uh, nahal ulama wanachuoni wamekataza au amara ulama wanachuoni wameamrisha la Isifahamike kuwa ni wao wenye kuamrisha ni wao wenye kukataza au kuhalalisha na ukaramisha la wao ni wenye kufikisha makatazo wao ni wenye kufikisha uh, maamrisho hiyo ndio ufahamu wake Allahu alam